Öcsi, az északi sark őre. Balla Kálmán meséje. Ütemezetten folyt a munka a Mikulás játék és csoki gyárában. A manók szorgoskodtak, a részarvasok versenyt futottak. A szánkó menetre készen parkolt az északi sarki garázsban. A raktárban gyűltek az ajándékok. Miközben messzire szólt a Télapú itt van, kezdetű dalocska. Közeledett a december hatodika. A nap, amikor a gyerekek izgatottan rohannak az ablakba a hagyott csizmáikhoz, hogy meglássák, mit is hozott nekik a Mikulás. Ez az izgalom átragadt a gyárban dolgozókra is. Kivéve azt az ős-öreg ráncos képű Manót, aki éppen aggódva figyelte az irodájába belépő fiatal Suhancot. Te, meg ki vagy? fölmet rá. Ecsi, mondta az ifjú, miközben egy nyalókát dugott a szájába. No, engem te ne öcsizdél, hallod-e? Hát én már akkor csokis tejet ittam, amikor még az apád a kakaót is tatajónak mondta. Elnézést, főmanóvezető úr, de engem így hívnak öcsi. Ja, az más. Na, halljam, mi áradban vagy itt? Hát az úgy volt, drága főmanóvezető úr, hogy engem kirúgtak. Az meg hogy lehet? Kérem szépen, én éppen a dolgomat végeztem a játék összeszerelő részlegen, amikor is... puf, puf, ha mégis mit jelentsen ez? Ha lábadra ejtetted a dobozt? Há mindjárt hatodika. Nincs beteg szabadság? Dehogy is. Nincs nekem baj a lábammal ami azt illeti, én azt a manófalvi manfrédot kupán vágtam. Ha csak úgy, minden ok nélkül. Hát előbb megittam a teljes kávéját. Hát tudja, nagyon megszomjaztam a munkában, és úgy láttam, hogy a manfréd nem szomjas. Ezért ez a manófalvi meg akar téged verni? <gül> – Még csak az kéne. Nem tud az verekedni, kérem. – Akkor meg miért vágtad kupán? – Mert árulkodott. Elmondta az egészet a főnök úrnak, aki erre nagyon megszidott. – De én nem szeretem a spicliket, de nem ám. Ezért egy játék puskával jól fejbe kólintottam ezt a Manfred gyereket. Rendben van, öcsi. Nincs most időm előadásokat tartani itt neked, hogy miért csúnya dolog mások teljes kávéját meginni, vagy valakit fejbe vágni. Na, áthelyezlek a játékfestőkhöz, aztán ott már jól viseld magad. Drága fő manóvezető úr, ez nem egy jó ötlet. Nekem te itt ne válogass. Nem marról van szó. Hát az a helyzet, hogy én már dolgoztam ott. Hát találjam ki. Kirúgtak. Mint a pincs. Csak nem kupán vágtál valakit? Ezt meg hogy tetszett kitalálni? Ráéreztem. Na de, lássuk van még hely. Aha, a csomakolóknál. Nem. Szánkólyavítók. Szintén nem. Konyha. Öcsi csak a fejét rászt. – Takarítók! – Ott meg a főnököt vágtam kupán. – Hát ez hallatlan. Kétszáz év alatt nem találkoztam ilyen gézengúzbanóval, mint amilyen te vagy. Az egyetlen dolog, amiben tapasztalatod van, az mások elagyabutyálása. A kis Manu egyetértően cupogtatta a nyalókáját. Na, ide figyelj, öcsi! Én megteszlek téged a játékgyár biztonsági őrének. A feladatod az lesz, hogy figyeled a raktárat, ne, hogy valaki ellopjon egyet is a gyerekek ajándékai közül. Na, mit szólsz hozzá? Hú, de jó! J -j -j Jelvényt is kapok? Vigyorgott a kis vadó. A fő a nóvezető, kihúzta a fiókot, és az asztalra rakott egy műanyag serif csillagot. Öcsi gyorsan felmarkolta és kitűzte a belkasára. Gratulálok, fiam! Te vagy az éjszaki sark! Első biztonsági őre. Csendesen hullott a hó a tájra. Az égen északi fény hullábzott. A kis katonása menetelt körbe-körbe a raktár épülete körül. <gül> <gül> pelyhes fehér hó, Talolta majd a bejáratnál, megállt, és egy gyalókát nyomott a szájába. Hmm. Jaj, hogy ez a biztonsági őr munka mennyire unalmas? Hát már órák óta itt járkálok, de még senki sem jött, hogy ellopja az ajándékokat. Hello! A sarok mögül előlépett egy szúrtos, fekete alak. Azonnal megállni? Ezt én mondom. Öcsi, a biztonsági őr. Még jelvényem is van, úgy biza. Ki a Manó vagy te? Manó. Hát látom még, nem hallottál rólam. Karcsi vagyok, a Krampusz. Mamusz, Mégis ki a fene húz téged a lábára? Krampusz, k a äh, Hagyjuk mintegy. Látom, nem az eszedért szeretnek. Aztán, mitől ilyen kormos a képet? He? Tán. Kéményseprőként dolgozol? Vagy a szénbányában? Te nem szeretsz bosakodni? Te komolyan nem tudod, hogy ki vagyok. Én adom a gyerekeknek a virgácsot. Pilácsot? Minek kéne az a kiskomáknak? Hogyan csoki, meg játék katona? Na no, hát az igen, igen, de pilács? Ez itt a raktára, nem pedig a lámpagyár, úgyhogy hord el magad, amíg szépen mondom. Ó, tehát te kis, kis azonnal engedjél be, vagy, vagy, jaj, jaj, ha mit csinálsz, jaj, jaj. ezt fejezd be. Öcsi. Kitartóan püfölte a krampusz fejét egy pirosra festett széklábból. Nesze, Neze neked, te büdös mamusz! neze adok én neked pilácsot? Jaj, jaj nekem! Na ezért még megfizetsz, én vissza fogok jönni, meglásd, és virgáccsal verlek el! Állok elébe! Őcsi az öklét rázta a menekülők rampusz irányába. Nézzetek csak oda, micsoda egy fráter. De én jól kupán vágtam. De még milyen jól? Nem fog itt ez a mamusz karcsi a kiskomák játékai körül ólálkodni. Aztán tényleg igaza lett a főbanó vezető úrnak, mert hát... Hogy elnáspángoltam ezt a kormos képűt, És mégsem rugott ki senki. Pár óra és három nyalóka után Öcsi észrevet valami mozgolódást a hóban. – Hello! – köszönt az érkező. – Áj, Ki vagy? Oh, – Ó, hát... Én csak egy kis eltévedt pingvin vagyok. Régóta tocsorgok itt a hóban, és olyan nagyon átfáztam. Na, ugye már, öcsi, engedjél be a raktárba, hogy, hogy hát megbelengesem a kis pingvin lápaimat. Vagy hogy, vagy, hogy találjak magamnak egy jó, meleg kabátot, ami megvédettől a csodár hidegtől. Honnan tudod a nevemet? Hát a te nevedet mindenki tudja itt az északi sarkon, hiszen te vagy az egyetlen biztonsági őr errefelé. Aztán mondd csak, miért olyan kormos a képed? Hát egy olyan kémése vagyok. Aha. Aztán, hogy is állsz a pilácsal? A, a mivel? A. Uh! Na, jaj! Amit csinálsz? Hát, jaj, jaj nekem, jaj, jaj a fejem! A pingvinnek öltözött Krampus fején úgy pattogott a pirosra festett székláb, mint dobverő a dobon. Te koszos mamusz karcsi, neze! Hát nem tudod, hogy az északi sarkon nem élnek pingvinek? neze! Te ha élnének is, biztosan nem seperdének kíményt? neze! Mégis, hogy tocsognának fel a létrán a háztetőre. csak köcsi, ezt még megkeserülöd? Én visszatérek a többi krampusszal, és jól elnáspángolunk. Hozzá csak az egész lámpagyárat. De a kiskomák játékaihoz hozzá nem nyúlsz azzal a szúrtosban csoddal? Öcsi elégedette ráharapott egy nyalókára, és dúdolni kezdett egy télapóváró dalocskát. A kismanó nem vette félváról a krampusz fenyegetését, azonnal munkához látott, és a raktár bejárata elé egy egész hóember sereget épített. Ásott magának egy jó nagy védelmi árkot is, és száz keményre gyúrt hógolyót is gyártott. Így várta a krampuszokat. Mondd csak te, Karcsi, nem azt mondtad, hogy ez a manó teljesen egyedül van? De igen, teljesen egyedül. Hát akkor meg. Kik azok ott a raktárnál? A távolban megjelent a sereg, de mivel már sötétedett, a krampuszok nem jöttek rá a cselre. Tad biztosan erősítést hívott. Na, de ez nem fog minket megakadályozni abban, hogy ellássuk ennek az öcsinek a baját, nem igaz? Leszámolunk vele egyszer és mindenkorra. Krampusok, támadás! Krampusok! Na, krampusok! Hé! Ahová szaladtok ti gyáva kutyák? Azonnal gyertek vissza! És az a... Au, jaj! Au, mi a fene... Jaj, jaj, ez a fenekem volt, jaj! Keményre gyúrt hógolyók záporoztak karcsira, a krampuszra. Eltalálták a fejét, a vállát, no de még a fenekét is. Takarodjál vissza a pilácsait te, te büdös mamusz! Vagy a többi hógolyót a kormos képedbe kapod, te átkozott, kis manó, visszatérek én, és akkor ma... Oh. Na. na, jól van, jól van, elég volt, többi engem itt nem látsz, felmondok. Tartsi, a krampus lehorgasztott fejjel elkullogott, miközben öcsi... Nagy boldogságában a nyalókáján csámcsogott. Öcsi nem bízott a krampuszban, ezért új tervet eszelt ki, hogy a raktárat és a gyerekek ajándékait megvédje. Uh -huh. Ez az. Belebújok ebbe a masnis dobozba, aztán a mamusz karcsi majd azt hiszi, hogy én is egy ajándék vagyok. Amikor nem számít rá, én előugrok, és én úgy fejpek kólintom, hogy pillácsokat fog látni a csillagok helyett. A kis bele is bújt a dobozba. Kényelmesen elhelyezkedett, átölelte a piros széklábat, és nagyot ásított. Ööj, de álmos lettem! Ez a biztonsági őri munka, is fárasztóbb, mint hittem. A kintről beszűrődő hangok ébresztették. Mi. Mennyit aludtam? Dörgölte meg a szebét, de azonnal el is hallgatott hát mi, a csúda? Kifelejtettem volna ezt az ajándékot. Öcsi nem sokat teket óriázott, megragadta a pirosra festett széklábat és előugrott a dobozból. Aha! Most megvagy, te korbos képű, bamusz. Majd adok én neked pilácsot, addi a kiskomáknak? Hú, hát mégis miről beszélsz, kisbadó? Te tájóságos szaloncukor, hát én, én, én majdnem kupám vágtalak, jaj, ne. Most ki leszek rúgva, igaz? Ugyan már, öcsi, remek munkát végeztél. Neked köszönhetően idén egy gyerek sem kapott virgácsot. Ó, te még a rossz csontok sem. Tényleg? Hát hát persze, hiszen remek biztonsági őr vagyok. Húzta ki magát a kis manó, és szélesen vigyorgott. Hú, oh, oh, oh, oh, te még mennyire? No, ki is nevezlek az északi sark és a Mikulás játék és csoki gyár örökös őrének? Többé nem rúghat ki tége senki. Köszönöm, télapó. <gül> Köszönöm, köszönöm! No, most pedig erre egy haza, mert hát bár a csizmádat nem raktad ki az ablakba, azért én hagytam ott neked egy kis ajándékot. Öcsi, a kis Manó szeme csillogott a boldogságtól. A szájába gyomta az utolsó nyalókáját, és búcsút intett a télapódak. Azért remélem egy új piros székláb lesz,